На душу. То є душа, чи нема душі? Вчені запевняють, що нема. А Ваня Молдаван каже, що є. Бо для чого тоді пишуть в газетах на душу населення? Та й факти, мовляв, повідомляють, що на душу випущено по сім з половиною червиків. А на ноги? Жодного. Ні, за формою вони всі, ніби на ноги. Людини. Снігової, звичайно, але за змістом, себто за якістю, тільки душа може в них ходити, бо вона землі не торкається. А жуйки скільки виробляємо на душу, жуй не пережуєш. Я своїм замість жуйки рулет асорті купую, отой по е, 30 з чимось що колись був ковбасою. Правда, в нього інколи потрапляють шматочки м'яса, але не треба боятися, воно буває часом і свіже. До речі, і це дітям на користь. От кмітливість розвиває. Меншенький мій Петюня наукове відкриття зробив. Підрахував, якщо на 100 грамів рулету припадає 90 грамів хрещів і жиляків, то наші свині найміцніші у світі, бо в них майже сама арматура. 90% плюс кістки і ратиці, чистого м'яса, хіба що язик. Ваня Молдаван застеріг, рулет дітям давай, а сам не жуй, після сорока протипоказано, зуби стають в гармошку, плісе гофре. Як же ж тоді оті бідні на м'ясокомбінатах, що якість продукції перевіряють, це ж які зуби треба мати, хочеш, не хочеш, жуй щодня. Лікарів випускають також на душу, з тілом справитися не можуть, воно вже пожовкло, позеленіло, як вилижала груша, у нього вже очі просять милосердя. Ніс потягнувся до небес, а вони стоять, як ото в старому анекдоті розміркової, то будемо лікувати, чи хай живе. До речі, кожен третій лікар у світі – наш. Ваня Молдаван каже, що кожен другий хворий – також наш. Подейкують, ніби тепер випускатимуть лікарів зі знаком якості, тільки ще не знають, де його ставити, чи на дипломі, чи на самому лікареві. Воно може і добре, але хто тоді піде лікуватися до того лікаря, що без знака якості? Він тобі замість апендекса відчекрижить щось таке, що ти умерти не умреш і жити не будеш. І вибачиться, якщо буде перед ким, мовляв, «Пардон», – за тіло відповідає лікар зі знаком якості, а я за душу. «Телевізори в нас теж виробляють на душу». Правда, більше на душу корови, то показують, як вона пасеться, то як вона доїться, то її проблеми, то її переживання, то як у неї доярка закохалася, то як вона поважає доярку, ніби корова королева уельська, а доярка її прислуга, ніби природа сотворила людину як придаток до корови, а не навпаки. Про корову ми знаємо все. Яке вона повинна мати стіло, яку їжу, яке піло, а про доярку нічого? Хіба те, що вона зобов'язується, наче в неї немає жодних потреб інших, тільки потреба зобов'язання і жодних проблем, тільки коров'яч. Одекуди з душевним питанням виникають і такі хитання. Ось взяти хліб, коли вирощуємо, вкладаємо душу, печемо на душу і вкладаємо душу, значить душа є, а до готового хліба ставимося бездушно, навіть по-свинськи кидаємо свиням, значить душі нема. У їдальні кажу, Ті ваші котлети в душу не вбгаєш. А ми, каже, смажимо їх не для душі, а для шлунка. Для чиєго, питаю, для вовчого. Вон, Ваня Молдаван, на ваші котлети вовків ловить. Підкидає вовку, той ковтнув і подавився. Тільки йди, підбирай і шкура ціла, і котлета ціла. Однієї котлети на п'ять вовків вистачає. З чого ви робите їх і чим клеїте? Душа. Видно, що таки нема душі бо якби була, то хіба б от таке робилося